Власну світоглядну жалюгідність, вони прикриватимуть, мабуть, складними фразами, типу «На моє глибоке переконання ця теза несповна розкриває згадану проблему». Або я візьму на себе сміливість заявити, що ми рухаємося в хибному напрямку. Уявляючи їхні нудні начитані пики в окулярах, за якими сховалися метушливі слизькі оченята, уявляєш їхні кволі жестики, бліді худенькі руки поправляють оправу окулярів, підтягують за комір сорочку, пригладжують волосся або ж гортають книгу. О нанюги трикляті, світ самообманує маячні, замаскованої під глобальне життя. Виявляєш університетських жіночок різноманітних вагових категорій, від сухоребрих невротичних холостячок, які загострено реагують на самотніх колег, самозакоханих і злегка пристаркуватих викладачок, які при перших вечірках набираються в дим, готові піти наліво до поважних професоринь, таких собі повільних тумб знань які владним педагогічним поглядом неодноразово пояснювали тобі студентські роки як слід жити. А може і не все так погано? Щоправда, зараз ти на бобах, оскільки редакція не має чим платити за оренду приміщення і не має коштів на видання газети, не кажучи про зарплатню. Опрацьовуєш матеріал по екологічному стану річок та області. Пишеш закопійки, жалюгідні рецензії на місцеві видання, огляди, інтерв'ю з чиновниками. Складаєш брехливі гороскопи та кросворди. Це навіть трохи цікаво і романтично. Тиграм завтра бажано нікуди не виїжджати, бо можна потрапити в автомобільну катастрофу, а дівам фортуна принесе фінансовий прибуток. А ось Скорпіоном остаточні гайки. Треба берегти серце і нирки. А Стрілець – бідолашний Стрілець перспектива гарячого кохання. Назва сучасної країни в Північному Чорномор'ї і столицею Київ – Задниця. Але колись це скінчиться подальше життя собі не уявляєш. Єдина розкіш, якої прагнеш сьогодні, – це самотність, щоб чотири стіни належали тільки твоїй тиші та роздумам, щоб жодної істоти не було поруч. Таке щастя мав минулих два роки, коли наймав квартиру у сина покійного академіка радіоелектроніка – де існував такий гармонійний безлад і занедбаність, наче за часів нацистських авіанальотів сорокових. Це однокімнатне житло асоціювалося в тебе з появою в сучасному морському порту старовинної оброслої мохом шхуни. Низькі з облупленим лаковим покриттям меблі, щент набиті вицвілими, пожовклими журналами і книгами сталінського часу, масивний чорний стіл із портативною дукарською машинкою «Зінгер», з десяток мініатюрних гіпсових бюстів, вождів і літературних класиків «Ленін», «Дзержинський», «Сталін», «Пушкін» і «Шевченко», які господар, мабуть, колекціонував, старовинний холодильник-гігант «Зілл», і навіть допотопна за те функціональна військова рація. Все це незрозуміло як, наче за допомогою машини часу, потрапило через неповних 50 років у твоє життя. У цьому була дивна екзотика. І ти навмисно нічого не чіпав і не змінював. Пригадуючи, які тортури переживала Марта, коли їй доводилося цих потемнілих і витертих від в стінах із тобою кохатися, «Невимовно щасливо посміхаєшся». Вона зникла до гармонійного і упорядкованого життя,